Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala eşrefi l-enbiya ve l-murselin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Bugünkü fesrin adı yöldür Məcəə fil-iqsəmi aləllahi An biterek Allahın adından neyse danışmak baresində And içib Allahın adından danışırsan. Bu barədə nə gəlib? İlk qısım and içmək deməkdir ərəbcə və andın ərəbcə müxtəlif adları var. Bizdə elə and deyirlər, and sözü. Lakin ərəblərdə and sözünün müxtəlif adları var. Bir adı, məsələn, qasəmdir. Qasəmun, yəni and içmək deməkdir. Allah s.ə.vələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələ Vaqıa suresinin 75-ci ayəsində buyurur ki: "Fələqsimu bimawaqi'in nucum". Buyurur ki and ulduzların mənzillərinə. And içirəm ulduzların mənzillərinə. Basəm and, içirəm, Fasem, and deməkdir. İkinci adı isə yemin demək. Yemin. Yemin də həmçinin and içmək deməkdir. Yəni bu adda gəlsə, deməli and aittir Allah Subhanahu taala buyurur ki, Bekara surəsində 225-ci ayəsində buyurur ki, "Lə yə'xizukumullah bil-lğvi fi eymanikum." Allah bilmədən, səhvən istədiyiniz andlara görə sizi günahlandırmaz, cəzalandırmaz. Fi eymanikum, yəni andlarınıza görə. Yemin həmçinin ikinci adı yəmindir, andın. 3-cü adı əl -yətundur. Buna da dəlil yenə Allah Subhanahu taala Tacar surəsinin 226 cı ayəsində buyurur ki: "Lilləzinə yü'luna min nisaihim tarabsu arba'at aşhurin fa fəin rahim." Qadınları ilə yaxınlıq etməyi, yaxınlıq etməməyi and içən şəxslər üçün 4 ay gözləmə müddəti vardır. And içəki qadınlarla yaxınlıq etməyəcəkdir. Bunun üçün dörd ay gözləmə müddəti vardır. Əgər onlar dönərlərsə, beyin ki, Allah rəhimlidir. Fə inna Allaha gafurur rahim Allah subhanətləri bağışlayandır, rəhimlidir. Fə bu ayə də göstərir ki, andiçməyin üçüncü adını göstərir. Allah subhanətləri buyurdu ki, illəzini yuğlunə yuğlunə andiçmək deməkdir. Əliyyətən. Nah, dördüncü adı həlfundu həlfundu, yine ərəb cevaq, ant içmək deməkdir yani, sinonim sözlərdir hamısı buna da ayıda Allah sülhələyə yine Tövbə suresinin 62. ayəsində buyurur ki yuhlifune billəhi ləkum liyurdukum kafirlər bu ayəsində buyurur ki onlar sizi razı salmak üçün yanınızda Allah'a ant içirirlər yalandan yuhlifune Bu da and içmək deməkdir. Deməli, andın dörd adı var ərəb dilində. Və and içib Allahın adından danışmaq dedikdə işte. bunun iki forması var. Birinci forması odur ki, and içirsən ki, Allah'a vallahi Allah edəcək bu əməli. İkinci də and içirsən ki, Allah'a and içirsən ki, vallaha Allah bunu etməyəcək. Bir, birində edəcək İkinci ise etmeyecek. Mesela andı içirsen ki Allah'a and olsun ki Allah belə edəcəkdir. İkinci forması odur ki Allah'a and olsun ki Allah bunu etmeyecəkdir. İki forması var. Ve Allah'a bir içib Allah'ın adından danışma, bu cür andı içməyinsə özünün isə gisimləri var. İçə gisimə bölünür. Üç gisimə Hansı gisim caizdir, hansı halaldır? hansı olar, bunları izah edək birinci qizm ki Allah subhanət alənin və Peyğəmbər s.ə.v xəbər verdiyi, verdiyi şeylərə and içəsən Allah subhanət alə xəbər verir ki, bu belədir və Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir və sən yəqinliklə verirsən bu belədir ondan sonra and içirsən bunu istər təsdiq formasında istər inkar formasında andətə bilərsən. Məsələn, Allahı andətirsən ki, Allaha and olsun ki, qiyamət günü peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bütün məxluqata şəfaətçi olacaqdır. Allaha and olsun ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qiyamət günü bütün məxluqata şəfaətçi olacaqdır. Çünki bu artıq peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan vaid olubdur. Həminə Allah Subhanahu Taala bildirmişdir. Və bu budur andətə bilərsən. Çünki artıq bu, varid olubdur. Və ya, andı ki, vallahi, Allah'a andı olsun ki, Allah ona şərik qoşanı bağışlamayacaqdır. Yəni, bu əməli etməyəcək. Bağışlamayacaqdır. Bu da ikinci formaz. Çünki Allah subhanət hələ özü quran kərimdə buyurur ki, Allah ona şərik qoşanı əsla bağışlamaz. Bu, birinci gizsin. Yəni, bu, əgər yəqinliklə bilirsən ki, Quran-ı kərimdə və sünnədə bu şeylər varid olubdur, bu cür andıçib Allahın adından deyə bilərsən ki, bu belədir. Allah bunu belə edəcəkdir və ya belə etməyəcəkdir. İkinci forması isə Allaha o qədər ümid bəsləyirsən ki, Allahdan istəyirsən ki, və ona görə və Allah barəsində gözəl zəndə olursan və buna görə Allaha andıçirsən ki, belə olacaq. Və bu da caizdir. Əgər bu iki şərt olarsa, müdbəs deyirsə, doğrudan da Allah həkbi belədir və Allah barəsində gözəl zəndə olursa, bu cür andisib deyə bilər. Buna da dəlil Peyğəmbər s.ə.v hədisidir. Məşğü rəvayətdir. Ki, Ənəs İbn-i Məlik rəvayət edir ki, onun bibisi onun bibisi deməli adı Rabi'i Rabi Rubeyyi bibisi Rubeyyi bintin nadir ənsarlardan olan bir dənə gənc qızın dişini sındırır qabaq dişlərini sındırır və Peyğəmbər s.ə.v yanına gətirilər Peyğəmbər s.ə.v hökmürəcəsinin həmin qadına ənəsi ibn-i məlikin bibisi olur bu qadın və Peyğəmbər s.ə.v Ənsarlara müraciət edir ki, əf verləsin. Həmçinin Ənəs ibn və o birsilər də müraciət edirlər ki, Ənsarlar bunu əf verləsin, bağışlasın həmin qadını. Bağışlamırlar. Sonra müraciət edirlər ki, onda diyəni qəbul etsinlər, ki, diya versinlər, qan, ə, ə, əməlinə görə, onu da qəbul etmələr və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə kələbillilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və versin. Ki, dişə diş, yəni dişini sındırıb, onun da dişi sınmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v həmin hüçmü verir ki, qisas olmalıdır, və s-salam. Və belə olduqda, Rabi ibn-i qardaşı, Ənəs ibn-i yəni o Ənəs yox, Ənəs ibn-i Məlik, başqa Ənəsdir, bu, başqa Ənəsdir. Bu, Ənəs ibn-i Nadr. Və bu Peyğəmbər s.ə.və, Diyir ki, etuksiru səniyətər rabiyyə Diyir, sendir ya Resulullah, sendir rabiyyənin dişlerini sındıracaqsan Vallahidir ya Resulullah, la etuksiru səniyətər rabiyyə Rubiyyə, Rubiyy Vallahidir ya Resulullah, Rubiyyənin dişini sındırmayacaqsan Anlıdır ki, vallahi sındırmayacaqsan bunu Allah'a ümid bəsdir ki, Allah onu bağışlasın. Və an deçir bu. Və Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, bəs Allahın kitəb, Allah ilqisas. Allahın əmri qisasdır. Yəni, dişə dişdir. Və yenə an deçir ki, və Allah lə təksirə səniyyətər e, rübiyyə. Və Allah ilə ya Rasulullah, rübiyyənin dişini sınmaz. Yəni sındırmayacaqsən, sındırma də belə olduqda gördük ənsarlar artıq görürlər israr edir həmin sahabə və Allahu span talə ənsarların gərlərinə, qərlərinə rəhmlədir, rəhm salır. Da onlar deyirlər ki, yaxşı bağışlayırıq ondan. Həmin qadını bağışlayırıq. Əsas şahid isə burasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görənə deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi artıq ənsarlar onu bağışlayandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, innə min ibadillah mən ləv əqsəmə aləllahi ləəbərrahu Allahın elə qulları vardır ki elə qulları vardır ki bir iş üçün Allaha and itsə necə ki, ənəs ibni nadr andisdi, bir iş üçün Allaha and itsə, Allah onu boşa çıxarmayıb <coughs> dilədiyini yerinə yetirər onun andını boşa çıxarmayıb dilədiyini yerinə yetirər ki, andı put olmasın Və həmsinin onun andının pozulmasına imkan verməz. And ki, vallahi Allah belə olacaq, Allah subhanətə alə imkan vermədi ki, Allah onun andı pozulsun. Çünki and və andı doğrudan da yerinə yetmək üçün Allah subhanət alə onların qəlbinə rəhim saldırır. Bu o, Allaha o qədər ümid bəsliyidir ki, Allah subhanət alə onu bağışlayacaq və Allah barəsində gözəl zəndə idi, ona görə Allah subhanət alə onların ənsarların qəlbinə bu cür rəhim saldır və Peyğəmbər s.ə.v. deyə bunu sahabələrə başa saldı. Yəni, əgər bu cür zəndə olarsa, onda and içə bilər. <coughs> Həmsin, ənəs ibn-nadr o sahabə idi ki, şəhid olur və şəhid olanda onun bədənində səksən -ne neçə dənə yara olur. Qılın zəyrasından tutmuş, nizə yarasına qədər o dərəcədə vuruşur, o bütün bədəni yara içində olur və şəhid olur. O sahabə idi ki, Peyğəmbər səhəm onun barəsində bu hədisi buyurur. Üçüncü növü isə, üçüncü növü isə, odur ki, insan öz nəfsinin istədiyinə görə, öz nəfsində uyur və bu cür hökum verir. Bu cür hökum verir ki, Allah, vallahi, Allah bunu belə edəcəkdir. Və bu cür hökum vermək də Allah barəsində pis zəndi olmaqdır. Zə bu da haramdır. Bu haramdır. Allah Subhanahu taala bu cür and içənin əməlini puça çıxarır. Və buna da aid müəllif hədis gətirir. Hədis Cundü ibn Abdullah'dandır. Radiyallahu anhu rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Qal raculun vallahi la yaqfilu Allah li fulan. Bir bir kişi v digər dedi ki bir kişi dedi ki Allahı and olsun ki Allah fılan kəsi bağışlamayacaqdır. Allahı and olsun ki Allah fılan kəsi bağışlamayacaqdır. Sanki həmin şəxs Allahın rəhmətinə ümid bəsləmirdi. Ona görə dedi ki filan kəsib Allah fılan kəsi bağışlamayacaqdır. Allah Sübhana belə deyir ona. Mən zəlli yetəllə aliyə an la aghfira li fulanın O şəxs, o şəxs kimdir ki, andici mənim adımdan danışır ki, mən flankəsi bağışlamayacam? O şəxs kimdir? Necə? Yox, bu hədisdir Və sonra Allah s.ə.b. İnni qad gafərtu ləhu və əhbəttu əmələkə Mən artıq o həmin flankəsi bağışladım, sənin əməlin isə, yəni o andicənin əməlin isə deyir ki, artıq puça çıxardım, batil etdim. Allah s.ə. bu qüçü hədisdir Allah s.ə. bu cür inkar etməsi onu göstərir ki bu cür əməl olmaz, bu cür əməl qadağandır, haramdır və bu hədisi qarşıda qeyd edəcəyimiz Əbu Hüreyyən hədisi izah edir və Hüreyyən hədisində də gəlir ki əvvəlki ümmətdə bir kişi var idi Allah'a çoxlu ibadət edən insan idi, abid idi və onun bir dostu var idi, o da cünah edən insan idi və daima görürdü ki, dostu cünah edir və o da gəlib dostuna nəsəyət edirdi ki, sən cünah edirsən və bir gün artıq gördü ki, yenə bu cünah edir və gəlir dostuna deyir ki, vallahidir ha, dostuna deyir ki, yenə cünah etdin sən niyə belədir sən cünah etdin? və həmin günah edən şəxs də buyurur ki, məni Rəbbimlə tək başına bıraq. Yəni, özü şimdir. Rəbbimlə tək başına bıraq və mən və Əbu İstu aliyyə raqibən məqəl sən mənim üzərimdə nəzarətçi göndərir Və buna bu cür cavab verir, sərt cavab verir. Və buna sərt cavab verəndən sonra həmin o abid, Allah ibarətdən abid, Allah'a əndi çirir ki, və lə Allah həndi olsun ki, Allah səni bağışlamayacaqdır. Və bu cür əndi çirir. Və bu hədis, bu hədisi izah edir. Eyni rəvayətdir. Bu hədis onu göstərir ki, həmin o günah edən şəxs Allah barəsində gözəl ümiddə idi. Günah edən şəxs. Ola bilsin ki, Allah subhantala bağışlayacaq ona, onu. Vəlkə də ola bilsin ki, həmin şəxs günah edirdi, lakin sonra tövbə edirdi ona görə. Və ona görə də tövbədə əlbəttə ki, Allah ilə insanın öz arasında olur və təklikdə olur, zaman arasında olmur tövbə, təklikdə olur. Ona görə ona dedi ki, sən məni rədbimlə tək başına bıraq, sən qarışma bu işə. Yəni, elliyir, ola bilsin, günah edir, sonra buna tövbə edir həmin şəxs. Və ona görə də Allah subhanətə alə buyurdu ki, qiyamət günü ona deyir ki, mən artıq həmin flanqəsi bağışladım, sən isə, mənim adımdan o yalan danışan şəxs isə, sənin əməlini isə puta çıxardın. Və əməli puta çıxarmaq da həqiq mənadadır. Yəni Allah subhanətə alə onun, o şəxsin əməlini puta çıxarır. Allahın adından bu zür deyən şəxsin. Çünki həmin şəxs sanki öz əməlindən razı idi. Özü yaxşı əməllər edir. Razı olan halda özündən razı ola-ola buna ola dedi. Bu cür etiraz elədi ona. Sanki Allah'a minnət edirdi ki, həmin şəxs mən Allah'a belə yaxşılıqlar edirəm, belə əməllər edirəm. Bu cür etiraz etmiş tanıdık şəxsə Bu fəsildə bəzi faydalar var. Faydalardan biri oldu ki, handiçərək Allahın adından nə isə danışmaq olmaz. Bəzi hallardan başqa. Yəqin bilirsən ki, belədir. Quran ilə və sünni bilirsən ki, bu belədir. O zaman handiçib Allahın adından danışa bilərsən. Və həmsinin e, fəsildə başqa hədis də var. Əb-ı Hürəyədən olan hədisdir, onu demədik. Əb-ı Hürəyə rəvayət edir ki, əvvəlini danışdıq ki, sizdən əvvəl bir abid olub və belə-belə əməllər idi. Və axırda da Əb-ı Hürəyə özü hədisinin axında buyurur ki, Təkəlləmə bi kəlimətin, Əvbəqəd dünyəhu əkhirətəhu. Elə bir söz dedi ki, həmin şəxs, bir dənə söz dedi da, o sözə görə həm bu dünyasını həm də ahirətini itirdi, məhv elədi. Bir dənə sözə görə, ömrü boyu abid olub, ibadət edən şəxs olub, o bir sözə görə bu dünyasını da, ahirətini də puç elədi, itirdi. Və məhz bu da onu göstərir ki, cənnət və cəhənnəm sanki insana lap yaxındadır. Bir sözə görə onunla cənnət arasında və ya cəhənnəm arasında sanki bir söz qalmışdır. Dedi, düşdü cəhənnəmə. Bu da onu göstərir ki, cənnət və cehənnəm insana hətta ayəqqabısının bağından belə yaxındır. Faydalardan biri budur. Fə bu faydanı da həmsin başqa hədistə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əl-cənnətu əqrabu ilə əhədikum min şiraki nə'lihi və nəru mislə dərikə. Hədisi bu xayr etmişdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, cənnət sizə ayaqqablarınızın bağından da yaxındır belə. Həmsinin cəhənnəmdə. Burada ayaqqabının bağı dedikdə, işte. yəni nəlin o ayaqqabıdır ki, barmağın baş barmağının arasında belə geyinirsən belə. Və o ayaqqabılar nəzər. Yəni hətta Vyetnamkalar və o cür ayaqqabı geyinirlər. Hətta onun o barmağın arasında tutduğu o İpçi var, ip, yarəzind ipdir. Hətt-i cənnət və cəhənnəm isə ondan da yaxındır. Yəni ehtiyatlı olun. Elə bir əməl edə bilərsiz ki, bir başa ona görə dərhal cəhənnəmə düşə bilərsiniz. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki: "İnən racul yətəkəlləmu bi-kəlimətin mā yarā an təbluğa haysə baləğat, yahwü bihə fi-n-nār 70 xərifan." elə bir söz danışa bilər ki, O sözə görə, yetmiş payıl, yetmiş il cehennəmdə bilər Bir sözə görə. Necə? Dərk edərək də etmədən də. elə bir söz dəyə bilər ki, o yetmiş illi cehennəmə düşə bilər. Həmsinə başqa bir hədistə Peyğəmbər səhəsənin dil barəsində buyurur ki, mən yadmən li bəyna məbəyna nəhiyyəyi və məbəyna rəcliyyi ədmən ləhul cənnə. Kim? Mənə, iki dodaqı arasında dilini yəni və həmçinin iki ayağı arasında olanı, övrət yerini qorumağına zamin olarsa, ki, bu kişi, iki şeyi günahlardan qoruyacaq, və ona cənnəti zamin oluram, cənnətə girəcəkdir, mən zaminəm ona. Baxın, bütün günahlar da elə bu iki şeydən başlayır. Dil, dil danışır, ətdir, harastizən tərpənir, danışır, onun əziyyətini bədən üzvləri çəkir. Dilinlə nəsə, kiməsə, pis söz deyir, başı qafaz deyir. Və vururlar. Yəni, dil heç bir əziyyət çəkməyir. Ona, dilə görə insan özünü qorumalıdır. Həmçinin başqa bir həzistə Peyğəmbər s.ə.v. Muaziz İbni Cəbələ nəsiyyət edir ki, kufvə aleykə həzə. Dilibidir, tut, qoru, deyir. Muaziz İbni Cəbəl Peyəmbər s.ə.v. soruşur ki, ya Rasulallah, və innə ləmüaxidunə biməna biz danışdığımıza hər şəyə görə soruqsal olunacaq. Peygamber s.ə.v buyurur, şu, yəməzdir, və həl, həl yəkubun nəs fən nər alə bucuhihim illə həsaidə əsinətihim məyər insanlar öz dilləri ilə bistdikləri şeylərə görə üzü üstlə sürünərək cəhənnəmə girmirlərmi? Öz dilləri ilə qazandıqları şeylərə görə üzü üstlə sürüşlənərək cəhənnəmə girmirlərmi? Bu da onu göstərir ki, Elə bir əməl edə bilər ki, insan o əməldən sonra dərhal cəhənnəmə girə bilər. Bu da sonuncu fayda. İkinci fəsil, qısa fəsillərdir bunlar. İkinci fəsildə müəllif belə ad verib, Lə yüsteşfəu billəhi alə xalqihi. Məhl məhlugatına qarşı Allah şəfayətçi tutulmaz. Məxluqata qarşı Allah Subhanahu Taala şəfaətçi olmur. Şəfaətçi tutulmur. Yəni insan hər hansı bir şəxsə qarşı, tutaq ki, nazirin qarşısına gedir, şəfaətçi hər hansı bir insan tuta bilər ki, gedib onunla öz arasında vasitəçi olsun. Ancaq Allahı hər hansı bir məxluqla öz arasında vasitəçi elmək olmaz. Bu, artıq Allah s.ə.və mərtəbəsini aşağı salmaq deməkdir. Allahı kiminsə, kiminləsə öz aranda vasitəsi tutursan. Bu, Allahın mərtəbəsini aşağı salmaq deməkdir. Və şəfayət də, şəfayətin tərifə odur ki, zərərli olan bir şeyi özündən dəf etmək üçün və ya faydalı olan bir şeyi özünə çəkmək üçün başqası ilə öz aranda vasitə tutasan. Bu şəfayətin tərifidir. Və müəllif bu fəsildə hədis gətirir. Cüveyr İbn-i Mut'imlə rəvayət olan hədisdir. Sahabə rəvayət edir ki, bir bədəli ərəd, Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəldi və dedi ki, Yə Rasulallah, Nuhükətülənfüsü quraqlıqdan, yəni quraqlıq iliydi, quraqlıq vaxtı idi. Quraqlıqdan insanlar məşəqqətə düşürlər. Çox çətinliyə düşürlər. Və jaa'al 'iyalu. Ailələr də acından ölürlər. Quraqlıq da artıq yanıb. Və halaketil amwale. Heyvanlar da hələk oldular. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlib şahidlənir. Və buyurur ki, fəstəs qilənə Bizim üçün Rəbbindən yağış dilə. Bu quraqlıq getsin bizdən. Fə inna nastəşfi'u billahi Və bir aləllahi, biz sənə qarşı Allahı şəfəətçi və Allaha qarşı da səni şəfəətçi tuturuq. Sənə qarşı Allahı, Allaha qarşı da səni şəfəətçi tuturuq və Peyğəmbər s.ə.v özündən çıxır. Özündən çıxır, yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v qəzəblənir və həmin o bədəvi ərəb buyurdu ki, sənə qarşı Allahı şəfayətçiyi e, Birinci dedi ki, sənə qarşı Allahı şəfayətçiyi tuturuq. Yəni, sənə qarşı Allah'ın şəfayətçiyi tuturuq o deməkdir ki, səninlə özümünüzün arasında Allahı vasitəçi edirik. Sanki Allah subhanətələn dərəcəsini Peyğəmbər s.ə.v. dərəcəsindən aşağı etdi. İkinci isə, Allahı qarşı səni şəfaətçi turuq. Yəni Allahla öz aramızda sənin şəfaətçi turuq. Artıq bu burada Allah'a qarşı heç bir naqislik yoxdur. Və ona görə peyğəmbər sallallahu aleyhi bu sözü eşitdikdə qəzəblənir və yə subhanallah, subhanallah o qədər təşəkkür eləyir ki, subhanallah sözünü və hətta peyğəmbərəsəm o qədər təşəkkür edir ki, bunun təsiri Artıq sahabələrin üzündə bəlli olur. Sahabələr də artıq başa düşür ki, bu nəsə çox pis sözdür. Yəni, Allaha qarşı nalayıq bir sözdür. Və Peyğəmbər s.ə.v sonra üzünü həmin şəxsə tutaraq deyir ki, Vay həkə, vay olsun sənin halına deyir. E, tədrim Allah, sən bilirsən Allahın işi nədir, Allahın əzəməti nədir, Allah necə əzəmətlidir, ne onu ayanı yəni, Aşağı səviyyədə tursan. İnneşə'nə Allah-ı min zəlike. Allahın işi belə bir əməldən sen əməldən ki Allahı sənə qarşı şəfəyətli tıran. Yani bu əməldən daha ucadır. Daha çox ucadır. Bu tür əməldən ucadır Allahın işi. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhələm buyurur ki İnnehu lə yüsteşfə'u billəhi alə yəhədin min xərkihə Məhlukatdan heç çəsə Heç kəsə qarşı Allahı şəfayətçi tutmaq olmaz. Tutulmur Allah subhanətələ. Heç kəsə qarşı Allah şəfayətçi tutulmur. Allaha qarşı kimisə şəfayətçi tuta bilərsən. Allahla öz aranda kimisə şəfayətçi tuta bilərsən. Peyğəmbər s.ə.v. O da şəriyyətin buyurduğu çərçivərə. Lakin kimə qarşı, qarşı isə Allahı şəfayətçi tutsan, sən Allahın mərtəbəsini ondan aşağı səviyyədə salmış olursan. Bu da sənin töv Xələl gətirir, Allahı məqis etmiş olursan. Bu hadis <coughs> hədisi Əbu Davud və həmçinin başqaları rəvayət etmişdir. Lakin bu hədistə zəifliş var və Şeyh Səyimin buyurur ki, zəif olsa da bu hədisin mənası səhirdir. Məna itibarı bu hadis səhihdir. Yəni ki, Allah Subhanahu Taala şəfaətçi tutmur. Heç kəsə qarşı şəfaətçi tutmur. Bu Allah Subhanahu Taala-nın aşağı salmaq deməkdir bu əməl. Ki yəni, bu də bəzi faydalar bəlli oldu. Faydalardan biri oldu ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin inkar etməsi həmin sahabiyə qarşı. Bu əməl olmaz. Bu əməl olmaz. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin və həziyyətinin dəyişməsi, halı dəyişir. Bu sözü eşləndə halı dəyişir, həmçinin sahabələrinin halı dəyişir. Bu da onu göstərir ki, bu əməl qadağandır. Həmçinin Peyğəmbər s.a.v həmin o bədəvi ərəbə və ərəbin birinci kəlməsinə etiraz etdi. Ki, insanlara qarşı Allah şəfayətçi tutulmur. İkinci kəlməsinə isə etiraz etmədi. Deməli, ikinci kəlmə caizdir. Allah ilə öz olanda şəfayətçiyi tuta bilərsən. Allah ilə öz olanda, yəni Peyğəmbər s.ə.v. şəfayətçi tuta bilərsən. Lakin bu, Peyğəmbər s.ə.v. sağlığındaydı. Peyğəmbər s.ə.v. sağ ikən gəlirdilər, ondan diləyirdilər ki, Allaha dua etsin, ki, yağış yaxsın. Peyğəmbər s.ə.v. özü yox, onun duası vasitəsilə Allah ilə olurdu. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. Vəfat etdikdən sonra isə bu cür gedib qəbrində şəfahətsiz etmək düzgün deyildir. Və ona görə də, elə məhz buna görə də Ömər İbn-i Xattabın radiyallahu anh, devrində yenə bir dəfə quraqlı bir ilə olur. Ömər radiyallahu anh'ın Peyğəmbər s.ə.m. qəbrin yanına gəlmir. Peyğəmbər s.ə.v.in əmisinin yanına gəlir. Diriy bir insanın yanına. Və gəlir ona, deyir ki, Allaha dua edir, deyir ki, Allahım, biz deyir, Peyğəmbər s.ə.v. sağ ikən Peyğəmbər s.ə.v. duası vasitəsilə Peyğəmbər s.ə.v. vasitəsilə səndən yağış diləyirdik İndi isə Peyğəmbər s.ə.v. əmisi vasitəsilə səndən yağış diləyik və üzünü Peyğəmbər s.ə.v. əmsinə tutaraq Abbasə tutaraq deyir ki Ya Abbas, Dur Allaha dua ilə yağış yaxsın Bu cür etdilər Bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər s.a.v. vəfat etdikdən sonra səhabələrin heç biri Peyğəmbər s.a.v. qəbrindən gedib şəfaətçi şəfaət olmasını tələb etmişlər. bu da faydaların biri. bu qədər inşallah. Subhanakallahumma bihamdike və şərvanə la iləhe lə tastağfiruk və